пра-пра-прадід поспішно гладить його по голівці і воно заспокоюється. А що таке війна, дідусю? Це коли кішка не тікає від песика, а вигинається в духу і сичить? Чи коли птахи воюють з вітром? Простодушно запитує дитя і здивовано мацає дідову спину, наче шукає там крил. Дати б оце йому замашного довкачика або якогось Три бика від вертольота, хай би бавилось, і не задавало капусних запитань. Але незаручно, воно ж з майбутнього, а до того рідня його гриневе продовження. Та і як ти йому поясниш, що таке війна? Якби ми не перемогли у цій війні, якби я не пролив кров, то й тебе б не було б у такого мудрагеля. Ми воювали з фашизмом. Гринь хотів сказати... Врале і в тумблер той проклятий фашизм, але посоромився при малому. Щоб була вільна батьківщина, і що більше не було воїн. І щоб ти не знав, що означає слово «війна». Дитя задумалось, стало ж наче старшим, ворухнуло крильцями і знову за своє. Дідусю, а ви на війні втратили не лише ногу, а й крила. Шукаю, шукаю у вас під сорочкою, а їх нема. Погано шукаєш, пра пра -правнуче. Наші крила ростуть із серця, Тому ми їх нікому не демонструємо, Тому ніхто й ніколи їх у нас не відріже. Якби я був безкрилий, Той тип народився казначим, Або свійською гускою. Ой, дурите ви мене, дідусю, Краще покажіть хоч краєчок свого крила, Грайливо жабонить воно і смокче пустушку. Гринь не витримав і недовірливості цього пуцварінька, а найбільше соски в його роті, дав малому підгусника, аж той полетів у гору. Але саме цього йому лебонь і треба було, бо він розправив крильця над головою предка, на льоду підхопив соску, що вилетіло було з рота, помахав гриниві пухкенькою ручкою, сійнув німбиком навпроти сонця, остання ясна річ привиділося гриниві, бо зблизька ж він німба не бачив і зник у Мареві над Буряковим полем. «Еге-гей, наймолодший Гриню перепадя! Га, ти здалеку на мене подивися! Га-га, ага, здалеку! Ми такі великі, що наші крила видно звідстані, прокричав небогринь, помахав крилами вертольота і полетів над осінніми городищами. Сармацький горб вилазив із туману, як верблюд, повільно обертав крилами вітряк, і маленький вітрячок на Гриневій хаті, здається, також норовий злетіти». Став перед гринем його фронтовий старшина, вуса як оселедці, руки, як коріння вивернутого бури і дерева, і сам, наче вирубаний із могутнього дерева, вирубаний і отак полишений, бо ще біля нього треба було б попоратися і чорноробам, стругальникам, і скульпторові, і майстрам шліфувальникам, але природа кудись дуже квапилась і так і полишила його. Простягає до гриня свою грубу коренкувато руку, в якій затиснуто чарочку зі спиртом, а в чарочці великий палець старшини, і чарочка повна, Гринь сміхається. Зараз старшина вийме пальця, і спирту залишиться лише на денці. Цю старшинську хитрість він уже знає, як знає і те, що старшина через кілька хвилин загине, а Гриневі отдобасить снарядом ногу. Зараз Гринь прощає йому все переймає черчину із рук старшини і виливає її на городища. Прости мені, перепадя, я не винен, що такі пальці маю. Ти б не йшов у цей бій, старшино, уб'ють тебе. Пресій Бог, уб'ють назавжди. А мені в шпиталі дадуть спирту, коли будуть ногу різати. А ну, щоб я цього не чув, рядовий перепадя, заставник гудзика на кімнастерці, поправ пілотку за формою і вперед. Старшина скинув з шиї автомата, пригинці кинувся в атаку. У його груди влетіла куля, а вилетіла пташка. Стоп землі заступив старшину від Гриня, і він відчув, що біжить на одній нозі. Ну ну, не пускай патоки, сину, каже Гриневі Дрейні старий дідуган, мудре, все розуміюче обличчя, якого дуже схоже на обличчя Гриня, коли він спокійно думає. Чоло і руки діду Гана позначені багатьма шрамами. Біла сорочка, хоч вона прана дощами і сушена вітрами, все одно в кількох місцях поцяткована давніми плямами крові, як калиновими кетягами. Дід поволі випростоє своє згорбнене тіло, дивиться в очі гриневі і перепадяв, пізнає в ньому щось від свого батька, щось від діда, а може і від прапрапрадіда. Не бійся мене, я твій далекий предок. Ти втратив ногу, не плач. якби пилиш не втратив голови і совісті. А без ноги можна. Рідна земля носитиме тебе й таким, бо за її волю ти постраждав. Я ось іду з-під берестечка, порубаний, постріляний, але іду. Сумне мені, бо знаю, скільки ще воїн і напастей на вашу голову буде. Але ви вистоїте, бо для чого тоді нам було жити, народжувати дітей, Минуле народу береться до уваги лише тоді, коли він має майбутнє. А ви не обділені ні першим, ні другим. Історія ще буде котити над вами свої урагани. Світ буде здивовано придивлятися, як ви босими ногами втопчете греблю біля хортиці і освітите собі дорогу. Ви переможете всіх зайді напасників, і земля наша не стане пусткою. Вона родитиме вам свіжий хліб якого вистачить і для вас, і для ваших друзів. Багато випаде на вашу долю, але ви не втратите віру в людину, в святе людське товариство. Для того ми вас і народили, Гриню. Ви наша надія, тож хай святиться наше ім'я у вашому імені, хай летять над вами білі лебеді, хай із радісним криком народжуються ваші діти, хай світла задума не покидає вашого чола хай не сила ваших рук, хай не маліють ваші душі в достатках, хай не міліє ваша глибока пам'ять, хай не буде нія ваша віра. А те, що втратив ногу, не плач. Ти ж на своїй землі гриню. І це липо остання війна. Так що тобі ще жити і жити. Старий зітхнув, прояснів на обличчі. Чоло його засвітилося. Він промацав ціпком дорогу і вже хотів іти, але зупинився і запитав. «Ти, скажи мені, ви революцію вже зробили? А як же ж? Повстали гнані і голодні, пригноблені й бідні, перевернули трони з царем, а тоді пішло і пішло, вже соціалізм збудували. Якби не дві війни, ми б уже як у раю жили, діду. А що то в тебе за спиною?» Крила, діду, хіба ж не бачите? Крила!» Гринь збудженого занув, рвучко сколотив крилами небо. З діти зірвало солом'яного бриля, і він помолоділо пішов у бік жмеренки. Гринь закурив, поскуп себе за вухо і глянув на прилади. Показник пального вткнувся стрілкою в нуль.